Богус застав Якова в зимовому саду за роялем. За вікном щойно бралося сіріти, але великі вікна давали досить світле, щоб опредметити терасу. «Вітаю, маестро!» – озвався Богус. «Дівчата казали, що ви підіймаєтесь рано!» «Вітаю!» – сказав Яків, не відриваючись від клавіш. «Шнітке!» – спитав Богус. «Сильвестров. Концерт для фортепіано та віолончелі? Метамузика». «Метамузика?» <свісна> Богус поставив на вогонь каву. Маестро я так розумію, у вас виникли проблеми з виконанням замовлення. Ви турбуєте великих отців». Високе дерево низько гнеться, маестро. Ви не забули історію про Ніл? Богус назвав кілька імен. Яків припинив грати на фортепіано і повернувся до Богуса.